چې توا نزلجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون سوره يوسف صورت وحوت پسی ده پدوالو ترتی بهنو کې هر کلیچ مخ کې صورت وحوت کې سلور دعوی ذکر شیوي یو دعوه په کې نافذ علم غیب د صورت کې او باغی باند تفصيل کوي چمبیا رسول الله صلي الله وسلم په غیب نه کویږي څنګه ایبراهيم علیه السلام اولوت علیه السلام خبر نشوځه ملایکو د حالنا نو السلام نو خبر شوی د خپل زیږ د حالنا اودم تسلیاتو مخکې تکالیفات ذکر شو سورہ یوهود کې لدی سورۃ کې تسلی د نبی علیه السلام دا و اخی حضرت یوسف علیہ السلام سره سورہ ہود کې د دغې انبییاء ذکر شیو یعقوب علیہ السلام اسا علیہ السلام چې ملای گذر ورکلو په دې سورث کې پای وضاحت شورو کو حالت د دغې پیغمبرانو اخر د سورث یوسف کې ویډیو صبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين صبر کا صبر ذ المحسنین او کار دی په دې صورت کې ذ المحسن بیان شروع وکړو صبر نکاره واستو نخ پهلی مقام تو رسی او دا سی ویلی او کل نن چه مونگتابان دی واقعات بیانو دی پیغمبرانو ردی دی پار چه استاد ظلم اثبوت کو نویوی چه نحن نقص علیکا پس مونگتابان دی واقعات ذکر کو دی یوسف علیہ السلام دیکھ امستاد ظلم تسلی و تثبت تی اخیری آیات دی سور ایہود چه بلی اللہ غیب السماوات والاردی اسوری یوسف پاگی باندی تفصیل لی مسئلی علم غیب باندی او دا غسی دی قرآن ترغیب ذکر شو دن بیا وصول جلاسا لکم علی عجرا دلتب آخر کی ہوئی پیغمبر تا چوما تسالو م علی من عجرا تام ویلی چلوستا څنګه سوالم نن په دې دعوت باندې او دا چې شوره وحود کې جنور د توحید دعوی ذکر شوي نه په شرک په عبادتومو او په تصرف په واقعا یوسف علی السلام کې به اږی وضاحت چ پیغمبر دې عظیم الشان وخپل زیه بچ نکم رسول الله اسلام یې خپل زیه دي نې د کوی ناراوېستو نې د جېل ناراوېستو نې د رونو د ظلم څخه خلاصول شو اگر ساغه تر رسیدو او یعقوب عليه السلام جو ان دے پیغمبر دې عظیم الشان و اسلا سی ان رسی نل وی هر چا دا بلسو کی نشک ہو لے. اگر صرف اللہ حال لفا چې بغیر دا الله نه بل څوک حفاظت نشي کولای اگر کڅ خپل اولادې صرف الله حفاظت کيو او هغه تفریات پکاري او دا سې به حال لې چی اقوه السلام ندے خبر دی یوسف علیہ السلام دے حال نا دغسی سمر غم پر آگا لے دیں اوکی بند دنیا کی دیر نہیں کاملی دیر بزرگی او دیر متقی و دنیا د غم نه نشک لاسے دیں غم پی امرازی لوګي تندې پيم رازي قحط پيم رازي پليټو لړاغلو دي کې فرق الله نن دې کړې ټولي او شانت بنديان نو صورت دعوه تسلي ده په فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم او قائد يوسف عليه السلام سره اورد شيركيا ته دي خاص کر رد شرك في العلم او دا سیفیت تصرف په عبادتو او دا صورت دا ول نترخره pore یوسف علی السلام یوازارهس احوال به بیانې په ترتیب سره چا ول خوب لدلو نار ته بیانولو زم بیا درونو حسد و دشمنی او دښمنۍ ز سره تلر نه جدا کوله او دریم بیا مصر تر سیدلو کور د عزیزې مصر ته داسې سووارلس احوالبا او ترتیب سره بیانوي او ممتازون دي په واقعاتو واقعیاتو په ندویل مې غیب سرا او دا غسي باقي دې تقدیر سره چله سمو مقرر کړی نو هغه کی ا انسان اغنشي بدلوله یعقوب علیہ السلام تدبیر وکو او تقدیر خو بدل نشو تسرا سره سیدنا غار او رسیدی صلی الله علیه السلام تا ا ام ممتاز دې پرد د شرک سره آخر کې خاص کر چه ام آیو من اکثر هم باللہ الا هم مشرکون اکثر خلق ایمان داسی چه شرک ور سره ناکو اللہ تنی قبل کرد اول کې تصدیق د قرآن او ترغیب اب یارو پسی دلیل نقلی پیش کی ده ویسو علیہ السلام نا تسلیذ پاران بسم الله الرحمن الرحیم الف لام رام اللہ پوی په پو معنا د دې تلقایات الكتاب المبین دراتون کی په دې صورت کې آیاتنا کتاب دی چې واضح دی یا وځاحت کو انکه لازمی او متعددواړه معنی شي انا امزلنا قرآنا عربيا اگوازحا کتاب دا دے چمون نازل کو دی لرا دی کتاب لرا لستلشوے په عربی لغت چدا دی رسان دے او دیر فصیح دے او حکمت پا کسو لالکم تاقلون دې لپاره چې تازه وي پوښښم قرآن الله سان کړو پړیرو طریقو او یو پکې طریقه دا, دا چې لغت عربی ده دا په ټولو لغات د دنیا کې اسان ده او فصیح ده ځکه عربی د عامه ځم د دې تقاضا کوي عین رابه چې ذکر شي د او سر ظهوري کاروانه اللہ دا لغه قران لپاره خاص کوم جللکم تعقلون جخلق بقویشی نو په ځدلکه بل هیڅ کتاب دمر آسان نه دی څومره چې قران آسان دی نحنو نقص علیک احسن القصص مونګه بیانونو تابع دي خاص تا بیان القصص بیان طويل شي مصدر دي دغه چې ال عمران کې تیر شویو به 33 آیات غالبا تن ها ذا له والقصص الحق دا بیان دي ساو د مریم یوشو دا ډیر حق بیان مانه دا بیان وا او دلته بیان د یوسف علی السلام دا. او یو کیسه نه ا بیا جامای د قصه تون چې کیسه کیسې واقعات او طویل شي بما وحینا الیکا ذل قران دا په سبب د دې چې موږ وحي کوو تاسو تا د قرآن او دې کې زمبیا او واقعیات شته نو دې کې یوسف علیه السلام واقعیاوم شته چې احسن القصص دي وین كنت من قبله لمن الغافلين اگر چې وی ته مخک مخک د دې وحنا نا خبره د دې احسن القصص و تفضیل حذیلی چې په دې واقعې یوسف علی السلام کې حکمتونه علوم معارف دا به ډېر زیات دي معلومات دی او معلومات سره شه کې حسن پیدا کینو ځکه علم لوی نعمت دی چې شومراوي شي کې علوم زياتې غيندوم راډاغي کمال زياتېږي نو په دې کې د ډېر او اشیاء معرفت ته اول خوب کېد تعبیر مسله ده ته خوب تعبیر اذیم پکې د تدبیر مسله ده چې انسان بخپل تدبیر کوي کنه د خپل ځان د حفاظت او دولت د حفاظت او بل پکې د حسد انجام ذکر کوي چې هغه رسوائی د ملامت یادا حسد چې نو هغه همېشه دغه سیمه ملامتې رسوائی اغه دغه چې د خپلوانو حال چې یې همېشه په رچل ول کوي دوکي کوي فریبونه کې څنګه وضعیتان خلاصې او داغه سي محبت تنساو او دا معال چې غلط محبت دنیا کې دغه انجم بیا د ذلت او اخلاق د غلامانو په کې ذکر کړي اسمت د انبیا او ذکر کړي چلای ما انبیا ساتلې د ګناوونو نه اگر کده یوسف علیہ السلام حال غمرت تب ثنا ټولی داغه سید دا بچیانو سیاست ستوي ناغو بیان کی دا قوم حفاظت او د ملک حفاظت او د مخلوق سرام دردي اغیل د امن او د عزت طلب دي ته سیاست وینو داغه زه دا خپلو معلومه حفاظت داغه سید مجرمانو دل سزا چې غلبه سزا دا ورکې داغه سفر حال چې سفر د په دنیا کې د انسانانو یو ضروري شی وي نو د دې اصول شته کنا داغه سید کله کله مجرم تہ کول صبر دام بیا دا او په ذکر کې ډېر دغه سي او شي زمونږ ته شنو دا حکم او دا سي دنیا کې د سیر او سیاحت حکم د جلا ذکر په کې کوي چې دا کله درشتیاوي کله دروغوي د حیواناتو ذکر په کې کوي اغه بقرات دیو دغسی ذئبو تویورو تمارګانو ذکرو دغسی د ملماء کرام او احترام په ذکر کې یوسف علی السلام یمګه کوو داسې پردیزی ځان لذی کول دا او فقراشی متبنأ اتخاذ الولد داغه جیل کې وختي رول او داغه جیل چې خاص امتیازات یې غو بیان داغه سي او بږي کې ذاق لو فکر او اجتهاد نکار غستل دا څنګه چې قياس وته وي عالمون نسيزونه معلومول داغه سید دا علما او نافتوه طلب کل افتاو استفتاجه وتوي داغه سید دا خاريو د باندو حالم جدید جزيدوارو حالو جدا جداي هر انسان له عقل ورکل نو داوي عقل تعريفو چې دا یو لوی دنیا کې اګرځاندې دی په دیپ او یې د ډیرو زررونو مصیبتونو نزان ساتلی شي نو یې احسن القصص د دیوجن دي دی. چې علوم او معرفت کې زیات دي دا اول حال دی صلی الله علیه و او پلار ته بیانول خو واضحه په ځبه په ځبه او بیا دا داغه تدبیر چماناو توباس یاو ته تدبیر ور کوي اذا قال يوسف لي ابي اتک یوسف علیہ السلام خپل بلار تا یا ابتي خبر او ته ډیره واضحه کوي او ډیر پادف سرووي چې اے بلار زما انی رايت 11 كوكبن والشمس والقمر بيشكا ما خوب لیدل رايتو ضروریت نه نه ده درویان نه ده ما لیدلی پا خوب کی یو لستور یو نورا اسپوگ میں دا خوڑی رو خلق دی نا رأیتوم لی ساجدین ما داس چې چه داس اوبل چانی لیدلی کانا ما لیدلی دی لیدلی را چماتا را ٹی ٹی ما ته سجده کئی سجده ما نا راکا دا نشي تانديق دی په زموګه باندې لغوي معنی یې چې ما تا یو ځګي زی وینم دا سي دا خوبوږي صلی الله علیه وسلم چې او ډېر په کشروالی کې چې د سدول سوقال وامنو نو خوب په شریعت کې یو شی دی انکار ته نشي کې دی و حقیقت دا دی <تصفح> چې صرف خوب د پیغمبرانو دليلي هغه د وحي په مثالی نبی له سلام ته خوب کشپګ میاشتي وحي شوی و اګه نور خلق و خوب لږ دلیل نه هیڅ یقین نه پکار خاص ځکه چې دې صورت کې هم راضي خوب مسلمانانو و نه او خو کافرانو ملی دلید او بلکل یقینی رشتیاش شوید تیزی صورت کې کم بادشاہ ذکرکی او کافر او او خوبی لی دلید و رشتیاشو پورا پو پورا باندو بخت نصر او خوبی لی دلید تولی دنیا او کافر او او سنگای چه خوبی نا قصی ور تخکار شو بد شي ختمه شو تاس نس شو ولدا سم مسلمان پورې خاص نه دي چګنده علامه شې د دي چې دا, دا, دا سو کوینې نو دا سړی نه یک وخت او ب... متقی وي او د لاخو خینار سوکلی دی شي بلدا چې نبیلی اسلام ویلی خووب کله شیطانوی اذه یری نو چې وینه نو بس اعوذ باللہ او غسل استه با دریزه لتوکی ابیا به یر کی بس نویس بنی ما ته تکه ونه تو په دغری ذرر نه بچی او چه خوب صحیح وین په خپل وی تعبیر یا چی سابه نظر کې سوخ هي په دمرت ترقيم نه ور کول پکال لکه میسر والا چې ورکلو یا نور پاو مونږ <تصفح> التفات نه پکار دیتا زکه څه ضروري خبرهونه ده کله خوب داسي چې هغه شیطانی او سړی بیانی بیانيي بیانین نو نقصانو ته ورس نبی له سلام ته اوراږي ما ځان خوب کړی دلو سر لسرمه پلاس کې خې دې نبی اسلام علیکم شیطان د سره لوبي کوي مداهمه بیانه خلق طبيع بس یری اکی نو یسونی هو د ارغلیو حدیث کې چې خوب د رشتینو خلق رشتي آی کریستیایوي مداغی خوب رشتي آی او د صرف دومره درجه ای چې سو کې وینی بس هغه ته دغه फायदा ده چې لکه تسلی او خوشحالي او تحصيل شي نو را خپل چا باندې دلیل نه ګرځي چنور خلک به تاغيل را بلې دعوت باور کوي چې توم داسې توم داسې کوونه صرف د خپل ځان لپاره چې خوشحالي او تحصيل بل دام دې دا چې تعبیر کله زرخي جي کله پسې جي يوسف عليه السلام تعبیر سو کوئی سلوخ کله پسو څوک د دینه هم زیات یاکوب علی السلام هغه تدبیر خي تعبير یې بالکل ښکار ده چې د الله تعالی عزت تر کئ د دنیا او د اخرتو 포ته وي چې دا خوب مه بیانوا قال یا بني يا وي يا کوبله السلام اي بچي زما لا تقصص رؤياك ما بیاناوا دا اقبل خوب علای خواتی کادی رونو تا تکستا خو زیاته تولادا دیس سره دا ودا سر خوب با تا بیان نکی و یکیدو لکا قیدا زکا دی بتا تا چل جوړ کیسا چل دستا پا حق کی خیرفان دی دا خوب ما بیاناوا زکا امپسرین وی زکا وې چې کله یو بندته یو نعمت حاصل شي او زماناته دا کذاچې ده دي څوک چې په ترقيه او په کمال نه خوشاله نو یوازنم دی ناخه داغه خو به قبول څه شي و دنیا ترقيه او څه پیدا او څه حاصل شي نو دا چې ندی وای چاته بس خاموش دیو کی ولي یعقوب علیہ السلام ولي غته وی دغه دې خوب کې خکاره دا هغه عزت ته او شرافت ته هغه کمال او خامخاری وو سر حسد کوي بیا کار تخپل ځان ځامن معلومو کنافا نو ابو بکر یې ساسوئی جهاز اصلن في جواز ترك اظهار النعمه او کتمانی حينما يخشى حسده هدي کی دا دلیل دی چې تعالی الله سو نعمت درکو نو اړو یې مو آیا بس پټی ساتولې چیرېږي چې کوي ويم نو خلق براسر داد ناجت صده و ایناتا اگه کسی او نقصان خونه دی دیر نقصانات پا کی پیخی گی لوی کی پا کی امراضیی که نا تکبر پا کی امراضیی چه خبرار چاہتا کہه چه ما خدا سکارو شو منظوری میو شو او پلانیو شو ای چاہتا ہے مو آئے حوضا که چې گی چه خلق خیرخواه نا دیکھا نا ہا پدینیت باندینا نا چې رازکه نوې امه چې سوق په ميده نظر کی نه ایسوق دې نظر هغه ځان له خبره ده خو فائدې نه پیوکار کې نصایحه دي ها د نعمت اظهار الله تفکاری داو شکریا داو پنوم سوار کول دا صحیح خبره ده خلک بنديان چې څومره پټو ساتو نن دې مربا په خیر کې پاتې شي چل بو کتا تا دیس چل لکا قیدا اِنَّ الشَّيْطَانَ آلِ الْإِنسَانِ عَدُوٌ مُبِين بے شکا شیطان دے انسان خکارت دشمن دے دے علت بیان کو چی دا د دا دا سی دو دشمنان چو بس شپار وز بز دو پزرر کی گردی دو نوی نا دشمن اصل کی شیطان دے فاغ دانور خلق را بیدار کنو دشمنی خواگا کئی بنیتی و حسد خواگا کئی و کلوات رون را پاسی کلوات بلسوک را پاسی تاوٹو لاغ کار دے دیو جنوی دا آیت نا معلوم شوا چه دا انبیاء و اولاد چې شیطان له واسو سينه نشي بچی کوي زه کنه نو د پیرانو د خواجعانو واسو بچي چریوینه په مونږ خپل نیک منګول پراته ده نو ستاني کو خو کو يعقوب عليه السلام خو چې وې چې ګوره شیطان ډيري پس ما کې سم منسوبي دي ا دا دښمن دی د زنان ساتل ګراندی او اعوذ بالله وبناوت نواळी په الله سره نو د زنا څوک پخپل برکاتو یا پخپل نیکو پخپل دین شي بچ کې د لیکن یعقوب عليه السلام ځامن دي او کذالک او دغه څنګه چې دا خوب تعالی دلې دي دل او دا خوب ډیر د فضیلت ته نوم دغه سه یو ورکیه تعالی ربستا په نبوت سره ادمي چې پیغمبري ده د لرکی زکه پیغمبري داسې یو صفات ته چې ار سوک بداغته عابداري کوي کنه سوکشته داسې چې پیغمبر تابداري نه کوي کوم غروپلاری کا رونی کا هر سوکی ودې کی باغه مشري هغه به با ایمان راوړي asa khudaaghi nijaat nei kha Ibrahim alaihisalam خپل پلار ته نوې چې ستا بل لار نشتا fat tabi'ni ma pa se barazi aze kasratan sawiya نو د یووسف علی السلام کومور او پلار دی او کو رونه دی په چې دل الله نکوت ورکي ناغي به تاويداري کنا اجتهاد غوارقول خاص کول په مخلوق کې په یو صفات سره چې نبوت ته وي او من تعويل الاحاديث او علم بدر کی تعالی را په معنا داږي ګرانو خبرو مشکلو خبرو چول پاغي کې تعبیر د خوبونو دي مجاهدوي وی چي بارت الرويا پوبونو تعبیر او دا سينورم اکثر مفسرین داوی چې مراته نه تعبیر او رؤیا ده او لفظ عام ده تعبیر الاحاديث یوی لې دي نا کوم ور سره چې دماغ کې انبیاء او ملفوظات دغې کلمات څارسو پنه پويږي نه لږه وتاه پاري باندې پوي کوي نو تأویل سمانا ما ی اولو الہی چې دیو خبرې او دیو بیان څه خاص مقصدی چې غی ته توجه کوی نریده تأویل وی ويتم نعمت او علیک او پرکې نعمت خپل پتا باندې د دی. کآ دینه نعمت په دنیا کې نشته د اتمام د نعمت و نبوت سره والعلی یعقوب او پټول خاندان قبلو. دی یعقوب علیہ السلام کما تم مالا بویکمن قبلوم دغه څنګه یې کی پر کړیو دا نعمت ستاسو مشرانو باندې د دې نمخ کی ابوین لپه زام دي لارتا نکتا داوی نه بر نکتا طول تویل شي جېبراهيم علیہ السلام عیساق علیہ السلام و اساک علیہ السلام یې نزدي نکړې ابراہیم علیہ السلام یې بیارته یې وایتلکه د آبوینو کو نو معلومه شو چې د ابلفظ ډیر وسعت لري د سیمالې په هر قسم تر ډیر لری پوري ان ربک علیم حکیم به شکر پار پارسوان لی پوئېږي او هر کار داغه د حکمت ته ایا حال ذکر شو خوب لذل بیانول او د یعقوب الیسلام تکبیر اغتا داحت د احتیاط ته پاره نو زم حال ذکر کئ چې زرونو هغه سره حسد کول بیا په هغه خپل حسد باندې عمل کول چې هغه پرار نه کول لَقَدْ كَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ یقنانشتہ دے وحالد يوسف علیہ السلام او داغ درونو کی آياتٌ لِلسَّائِلِينَ دیر ہدایاتو دیر معلوماتو دفارت محتاجو خلقو سائلین محتاجو تاوی چسوک دنیا کې دا شوق ساتي خدمه په علم کې د تراقي راشي ظافر راشي ما ته ډېر دی معلومات حاصل شي نو قرآن دې وی کنه ډېر معلومات خوبل زنيشتا او بیا په قرآن کې واقعیات شتدام بیا وکنه نو چې مراد ته عام سائیلین شي او د آیات معنا معلومات او هدايات او د دین اصول دا او قسایلین نسو خاص سایلین اخلی چې نبی رسول الله سوال شیو چیرې جو جواب ته کار ده د بنی اسرائیل خپل ملک خوشام فلسطین د کنا ابراهیم علی السلام د وختنا غوم التکیو اسحاق علی السلام او دا ټول نو دا موسی علی السلام کو دا یوسف علی السلام په مصر کې څنګه بادشاہ شو م سر خو د د خپل ات او ملک نو د څنګه په م سر کې بعدیا شو دا سایلیو نودي ک د هغې جواب راغ چې دا په دې طرې خبربانې م سرتههرسید که نه خاص مع ده او عام نه بهترري دغه هم پهې راله او قسم ی قسه معلوماتو چې هغی تعاجتو او د هر چا به نور اجتونوي نغې تهجو دا چې جدا معلومات حاصلېږي. اذ قال قالوا ليوسف واخوه كل تشوي ديرونو خپل مېنس کې چې خامخا دا یوسف چدي او د ضرر بنیامین چې دا د والا دی یوي مورزي احبب اليا احبب ال ا بينا من نا ونحنو اسبان محبوب دی او د نسدي دي زمونږ ویپلار تا زمونږ نا او حال دار چې مونږ له وړلې يو دا خبره خو یې سہی نه ده زکوات چې زکار مونږیو د پیداوار مونږیو دا سېکه چې تر ستیا راته د دشمن له غېده پار مونږیو دا په کاردار چې پلار مونږ سره مینه او محبت ساتیه په مونږ نظر کوي نا پمږ نظر نکي او دې ځوالو سره ډېر محبت سي ان ابانا لفي ظلال مبين يقي نن د خپل ارز مونږه په ختای ظاهره کې دې چې هغه دنیوي ختای ده هغه سیاسي غلطي ده د ظلال مبين پر ډیرو مانو سره مرات نه ختای ده امام رازيوي ال مرادو الظلال من رعايه المصالح في الدنيا چې یو بندا د دنیا په مسلحاتو نه پويږي چې زما پسو کې خیر ده زما پسو کې फायदा ده په دې نه پويږي نو یې په ضلالت کې نه په دا یې کې او دا مطلب ینو دی چې کوم عام راضی استعمالیږي چې البعد عن طریق الرشد والصواب چې او سړی د حق لار نه بل په لار شي هغه مانانه دلته دلته حق او باطل خبره نه ده دلته د دنیا د مصلحت او غیر مصلحت د دنیا د فایده او د نقصان چې ګور دی په فیده او نقصان نه پويږي دنیا لفیض والعلم مبین دوم نئی مناسبه پلار دیکھنا پلار تا نسبت دیس قسم غلطه نئی پکار کادی نمی کاغ دنیاوی بخوا او دا قرآن کریم مونگ ته تعلیم را کئی کنا چې دا رازی کنا اشاره کئی چې پلاران دی فدی نخبہ کی گئی چه زامنو نواتا سنقصان رسیدو بیدبی اکڑا د غې دبي کوله چې هغه پې غمبرو ال به یې د د پااره بس د پلار خو دغه خبره چې ص به کونو چېغله اسلام صبر کو بل هم صبر کوي که په وختېېږي کور په ې او محفظ به او په زت به ب صبر کوي نه بس د خپل ځان به ضتی به نو سویدا مشوره کوي ښا ناس دي اكمزيبا ناس ته خدا زنه نږدې بوک نه یو کمره کې بځيو ابله کې بیا یعقوب عليه السلام هغه ته نن خبر چې د دې سجرګه کوي اقتلو یوسفان پدې بل علاج نشته وقتل کې یوسف او اویت رهو ارذ یخل لكم وجوه یې چرتل لري کې داسې او زموږ کې تا چې خاله شي تاسو تمه خالدلار تاسو بیا چې دین نه نو خپل په مونږ باندې مینا کوي نو کنه هغه څو دی نو پلار مونږ ته نه ګوري مونږ ته عامن نه وي خالد شي تاسو تمه خالدلار تاسو من بعدي قوما صالحين او شعب تاسو پس داده کارنا قوم صالحان انداز خلق وي د پلار پا وجبانده یو معنی دادا دا. روح المانوی ایفی امر دنیا کم دنیا جون با هم خوشی نو لار سر با هم محبت پیدا شي هغه با منتخو گوری منبا غتخو گورو مسالحان دیتو اینو چه دنیا وقت پی خطیری ابل له معان مفسرین کوي چې ګوره دا خو لوی ګناه دی نو بي توبه باور باسنو صالحین وشکنه او بتوبته لله تعالی اما جئتم بهي من الذنب دا وی د جمهور معانزه نو خو ګناه دی خو توبه شته کنه توبه باور باسنو بیا باندې کانس او حال دا لکه دا توبه نه دا بلکې دا اصرار دي ته وي چې وسله د دې ګناهی نمخ کې ځان سره سوچو کی ګناه سو وکوما پرسته به توبه وباسمه نه توبه شو توبه غې ته وي چې ستانه غلطي او خطا یو شي بجهالته قران ویلي جِنَّمَتُوبَتُ عَلَّلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ قَرِيْبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اځهو دا. جهالت نهځهو ګناه تزانسمول دي نه اړه توبه نهي نو قال قائلٌ مِنْهُمْ يَوْمَ رَوْضِكِ امشُرُوا يَهُودَانُ مِنهو وی او وین کی پذیک لا تقتل یوسفم قتل و ما ده قتل لایق ندې موجنه یوسف والقوه فی غیابۃ الجبب او غرض زیدل را په یو ډونگی کوي کی چې کنعان کې زغ کوي اندیرو اکثر بشاړو په داسې ډونگی کوي کې غرض وای دا د خیر فاو ک نه ځکه یو مشرور د پلار کو ځای یینو یلتقته بعضو سیارته وبم میذلرا سو قافلیه والا ان کنتم فاعلین که خامخس کوینو دا کارو کوي خا نوراله مشوره خبر نه وی یا ابانا و یزامنون یعقوب علیہ السلام چې پلار زمونږه عمله کلا تمننا علی یوسفان دا سوجه د تعالی را چې اتبار نکې پموندې په حق د یوسف علیہ السلام کې پنالوه لناصيحون امنخذو د خیر پای کې زمونږ رور دی قشر دی اوس پات ستاسو پا مونږه اتبار نشتا انا له لناصحون منذ ذا خير فائكو ارسلوا معنا غديا يرتع ويلعبوا پریه دمون سرا پهخدو سبا کې چې اوسريږي او لوبيو کې چکرېو لګي تفریح او کې تنزه او کې tamanan فرح يفرح تفریح سمانا زل خوشعلول زن خوشعلول سنځه سمانه د خپلونو نه بوج لري کولو نو په دا ټول په دی کې کی کنه چې سړی وزي چکرو لګی دا قدرتی کار ده نو اسې بدل ته کې ځان تبي مارم وې چیرې بیماری ما طبیعت مخ نه ده بدن مې خګيږي په قدرتی چې بس داسې چکرو لګی او گر زراو گر نو یسب نه بیا ندي سره اصلي کنا یو رتا او يلعب لوبي او تویل دي موفسرینو دېنه مراد هغه لوبي دي چې داغي په وخت کې هغه جایز وي وسوم امام رازی وی من اللعبی الاقدام على المباحات لعبو نمراد هغه کار کول دي چې هغه جائزي سو ګنابه کې نه وي او هاذا انسان ادا ده انسان صفت ته عادت دې ذ له لو نه خن شي خلاصي دي ولوب دغې چره کې مطلب د خپل صحت او د خپل وزن ترتیبه کې راضي دا هغه لو به خا محرمات نې فسق فجور نې کښ په د عورت نې چې دغه نا نو آبیا سې لوږه ده لئ اجل انشراح الصدر وی چې انسان سيناو زلو کولا وشکنه بیا حدیث پېش کړي چې حضرت جابر ورو ده کلو د پلار د مرګ او شهادت نفس نبی اللہ علیہ السلام تیران تاپوسو کو چی پیغلیا دا که کونڈا دا, نا، دا, دا نبی اللہ علیہ السلام ورطوی چی حل بکرن تلاعبو ها تلاعبو کان تلاعبو تلاعبو راگلے رکھانا داغا لہو لعب دخا ندا خورد لیر ضروری دي نا دیبازی لہو لعب کل واجبو تاورس <coughs> چکم دو اسلام په دایره کې وی نا غیا دی دنیا له لعب نه چوي کې ډېر معصیت او جرمونه یې پکې اګه ابو بکر جساس وی فی الایه دلاله تن علی ان اللعب الذي ذکروه کانا مباحن یعقوب علیہ السلام د دې واقعې کم ذکر شوې ده چې دا ځامن وای نو دا غا لوپی چې دا جائز وي مباحه وي ولولا ذالک لانکرहू یعقوب ک دې لوبو کې ګناوي نو پیغمبر وکنه موجودو هغه منه کلیو چې نن دا کار م کوي دا لوبا م کوي دا ګنازه نه دا آغو جری کې ګنا نه لکه استباق چې وته وی دا ڈیل پو خانه لو بدن چه صحاباو با هم استباق کاؤ سمانه به بی یوبل سر زد کاؤ او یوزه بی مقرر که مسجد بنو زرق حدیث کی رازی جماعت دو بنو زرق ویچی دیتا با سوک مخ که رسی نوازونو بی اخلاس کرتا چه سوک با مخ که رسی اپخپل من دوال دام دي پاري کې استباق پخپله منډه استباق ډېر قسمه دي پاسونو پوخانو پخپله پیاده جن بي الله اسلامي او حضرت عائشه سره منډه والکنه نو زه نبی اسلام زواني ونه هغه ته نمخ کې شو نو چې بیا ډېر وختېر شو انبي اسلام بدن درون شو نو یو ځکه یو بل سره منډاوو کنه نو عائشہ ته مخکیشوا نبی اسلام ور توی تل کا به تل کا دا درانه بدل واغستو دا, دا مطلب دی کنه چې اوس پیانم د دا ځان نم جوړا وای چې شله ګیدړه ناش او کله در باندې یو مرز راځي کله بل نه دا, دا خودس بدن د صحت ته پاره کنه او پریدمون سره سبا چوسریږي میویرارسي دلي دي گور ګرګري و یا لعب او لوبيو کې و انا له حافظون امون بخاس د دې حفاظت کو د بل سنه قال اني لا يحزنوني او يا کوب لسلام چې بهشکه مال را په غم کې غرضي وګورم بیا باندې غم رازي کنه دا خو به اختیار شي په قرآن کلمه نه کی چې لا تهزن ناغزان بشي او چې دغه حزن نقساجول کې 405 نشي منځو دسو ناغه م من هان هو ده رینه م نه شي یقینا غم جنکی ما دغه خبران تزهبو بي چې تاسو بوز زيدل را واخا پاینا کلو ذبم او کن ان طول د شرمخان نडक دي نظر یاریگم چې خوریده لراچر تا شرمخ و انتوانو غافلون او تاسو با دنب خبر نه خیال با امنی که نا خیال با امنی ده با دنب شرمخ و او تا دی علم اللہ تا ده و یاقوب علیہ السلام ته ده چو شرمخ چا از زعب و راغلی ده و کار نکی واره خوا علیفلام دا سده که کار کوي دا خورې وروږې مو قان دې دا سره بغیته علم دې چې دا څه شي او چې د دا نفس مراد دی کنا رښتیا شرمخت نه مراد دی خو ځکه رښتیا و نهي چې دا مسله د په خوانه ده تن بیا او بدن الله پزي زون حرام کړی بل څه نشي په اړه قالو ويرونو ذو سبحانه والسلام لين اكله الذئب ششرمخ به وليخري کچریو خوردل را شرم خاوه نه نو اسبتن امون غدوی دلچی ولستنا ان عزل خاسرون مون خو بدر بی غیرت او بی خوندیو حسران دامان الکا هو بیا خل خسره سترګی څنګه لګم شرمخستوی او ډیر پهلوان خلقو فَلَمَّا زَحَبُوا بِهِ قَلَچِبُوِتِ يُصَف وَاجُمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوا او پا دی اتفاق راغے قَتَلْنَا خُبَتْشُو چوغر زیدل را فی غیابت الجب بے پاغ دنگی کوئی کی خب پا ایا نئی خو غیابت تو غائب نا دے سبک اخکاری نا او د اضافت شېوې دي د زیاتې مبالغې لپاره د صفت موصوف ته واه حینای له مونږه د یوسف علی السلام ته الهام وکړو لتنبئ انام بی امره مهاز چې خبر به کدارونه په دې کار سره چې تاسو سره سوکلل وهم لا شعورون نه پويګي وی غور دا کویته بس قرآن نور سن دی ویلخه انور د اسرایلیاتو کار دی چې په لارې بویت نو یو بس په اړه ولبد چې ګور ازز د زمونږ نه په لارې او بیا او يهوداوته نخلاصو ګور تا سخویلی چې وج نو نه کننه سلول دومره پوريヨタ ابیتنا کمی سوستو اوی ورزاو کویتا نو زرخ کیندلره بولزتاغه وحی خو نکیدا پیغمبر خو نو خود وحی معنی الهام اودا کیگی پیغمبرانو دته الہام وي په زلکه خبر اچول ناغه تسلی حاصل شوه چې دی به خبر کې دی باغ وق کنه پويږي ياد شي وحم لا يشعرون دي کوسنه دي خبر چې يوسف عليه السلام وکم زې ترسي هغه خو یوازې مونږ او ورزاو او زبس بیا به اړه پتا ونه لګي او دا قران کریم مونږه ذکر کوي د مثال په توور باندې چه ده یوسف علیه السلام هم ده خدا دمی حق مثال لخوا چه حق خلقو داسی پت کلو پا دنیا کې ظلم و سرکلو نیپری خودو کوئی کوی ته دو چه باس وس بسوک حق نمو او دا اللہ نم بسوک ناخلی وجاو اباوم عشایی ابکون راغ لرونہ پل پلارتا ته په تن کې چې جللی ایم نا وقت ایکو زه خوپلار ته په تنلېږي چې د رښتیا جړا ده که د دروغو قالو یا بانا وی وی چې پلار زمنګا اننا زهبنا نستبقه مونږ تليو او زالو باه مکوله دیوبلنا محققيذل نستبقه وترکنا يوسف او پرېخه مونږ يوسف عندما تا ان دخل سامان سره اقل عزبهم او خور اغله را شرمخه از موږ غوښتل نو بستاجه سوویل یو کنه ویدا تیا نو خبره یم الملائکه خلقو غزو لیوا تاجه سوویل سکارو شو نو ان زکه عرب یو مقوله ده مشوره چې البلاء موکلن بالمنطقه دا سمره مصیبتونه چې بندا ترسي کنه دا زه خپل خولې د که دا خوله چې اکانټرول کې اوسه تا له نو ډیرو بلې اګانو مصیبتونو وبچخه البلا موکلن بالمان تتی کې د خبر نبی رسول الله ترصې ديلی نو س یعقوب علیہ السلام صحابارو چې دی ودا کار کې نما و د شر مخنوم صلی الله غسطو چې هغه د پر دلیل یور شو دما نمد خولینا سوتا چه غد آقید پار دلیل جوڑ شو چه غیل خواست چل نور تا خود چل جوڑ که خاکل عزده ومان تبی مومن اللہ نانیتو دمونگ پا خبر یقین کونکے ولو کننا سوادیقین اگر کمونگ رشتی نیوم وجاو علا قمیس وی بی دامن کذب اور اتلیو کلو پا قمیس دیوسف علیہ السلام سرا پوینو دروغ جنو ترته سوشل الکلیو کډه بيزه او کميسي په پاري د وینو لړللو هغه ولراوو چې دا هغه کميستي وګورم بي ضمانه کازیب حضرت شيخ ویلو چې دې بدتيانو د دین سره دقه چلوخه په دروغ وینو خلق ته چې اد یو علیه وسلم کمسته خلکو ته هغه دین مخکې کړل دي چې دین نه دی ټول د بدعات او رسومات او په دروغو دلیلونو سره چې دا دین دی خو بو ندي یو نه او شیرو ندي دا دین یې جوړ کړی او خلکو ته مخکې کړې دي خلق دو کا کوي په دې باندې یو یعقوب علیه السلام دوکانو شو قال بل سولت لكم عن وجكم امرا وياقب عليه السلام چې داسې نه ده هیڅ تکړه ته استاد یې خپل نفسونو یو کار وي زک او وی چې متا کان ذئب حکیمن چې کې سبق وېلو ګومل چې څنګه خو یارو یوسف علیہ السلام خلل دیو کمی سی اروغ موټ پرې خېدې ناپوښ کنا خو د علامات نوو معلومات کې انټيليجنس دی توې کنا دا رسوبه قران کې دی ګوره را ګوره وکنه چې خبره څنګه د حقیقت سره دی کناپوښ بل سوولت لکم انفسکم امره چې شرمخنه دی وړلې پتا ولېګی دا خو تاسو نفسونه شرمخانه دی ښا صبرن جمیل نوکار زمو صبر دې خیستام فامري صبرون جميل زمو خدا غکارې چې صبر وکوم کم صبر جميل چې خیستې چې فریاد پکې غیر الله تا چې سوري او جزا فزا غريوان شلول پکې ني درته صبر وي والله المستعان وعلى ما تصيفون دا الله نه مزات وخت شوې په مقابل داږي چې تاسو وی یې دا دا انبیاء و کلمات تی کنخا هر خبره دا توحید ندکی والله و المستعان امداد بدا اللہ نگوارو بلچاننا و جات <تصفح> سیارت فارسلو وارد و انفاد لادلو دا دریم حال لے دا غد د اصبابو دا کوئی نا رانگ لیاو قافلان نو دغز ای که سامانو نکیخو دو دمائی کولا فا ارسلو واردهم ویلی گو اغاو بو ویلی چه دغز ای کوئی او براولتن وارد اغا صلیتوی چی بو پسی زی ولما ورداما امد یا نه موسا الاسلام واردو نمدیان کوئی لراغی فعدلا دلوان نزولند اکلا بوکا دا پخوانه انتظام دیو بوکای راستانو آغاد رانسده جی چکتایو کاتنو انسانوار پورن خطه دا اس نورد اسرائیلیات چې کوی کې رڼا وا بوکا کې رڼا وا د دینه سو خبر او ها مخددی خدای مطلب دې کنه دی بشر نه منین د وخت رڼا کوي کنه چې بلې پرانا ته نه خطا الکه پیغمبر داسې نور دې هغه داسې نور دې چې د شرک او کفر ظلمت تیری لري کې دا غي د پاره نور دې دنه جته لبرانا کې دازه کې چې بل افتاده یې جت نه وي او جوګاتنو حیران شو قالیا بشران اواز یې وکړ خپل مرګرو ته چې زه واخلی واخلم هاذا غلام علکم من توپ کوي کې او دا کلم نو می پکې خودان تلار سمې کنا ولی آزاد خوشوک نشي خارسولې او ګلم جنومي په ناره خرسی نو می په دماغ کې نه کې خوځو چې دې و موږ لډیر ډیر پیسې وکړي ډیر قيمت وو کی تمره خوشاله شو چې و یا بشراء د خوشاله زيره دلذر کومه او د انبيیاء او مقام ښا الله هر چا لداسه حق پرز لخير او برکت ورکړي چې سو کیو وینې نو زه خوشحاله خبره کم واسر رو به ځان او په ټی اګه دلارهه د دې په چې دا به زموږ سامان شي دا به زموږ د دنیا یو سامان شي او ډیر قیمته به کین اثر رو سمانا دا خبره په زرونو کې پټه او ساتلې چاته وایې ما دا نه چې هغه په چیرولو کې روان غختنه ولا علیمم بما يعملون الله پویږو پاوکار چدی یې کوي دا د الله شاند نوقام امتحانات تی په بندیان دا دنیا ټول د حق پروستو پارن جې لې وته زکوي لې چته یو ځای نه اوسینو بل ځای چې بل ځای نه اوسینو بل ځای ټکری دي همیشا او الله ویني دلړه کنه هر څه خبرو چې تاسو به هر او تاسو د تا غلام وای حضرت کې مفسرین اشکال کوي چې يوسف عليه السلام ولي غغ نکاو هغه له پکارو چې ویلې وی چې د غلام نیمه زادې ما ځکه زات سړی ته غلام ویل غوناه ده ناغوي د دې وجهنه سکوت او خاموشي کړې ده چي کوس نو غلام نومي هغهسته که زه وت ویم نو سو چل را سره ونکي زګذې خو په پیسو په تما دي خوشحالي کنه هغه زکه خاموشی کړی دا چې په دې کې غطا د خپل ځان फायदा ښکارې ده وشرهو بسمنم بخش د يرونه وای دا کوینا خوشې کاول لري نه کله چې دی ولید چې وېست دا کوینا نرامن انده کړه او دې ته چې دا کم زیو ده ور منګ هو د ستړي کړو ګروس کوي ته پرېوته ير دې واخلې مونږ ته نخلاص کې کار سره کوي خوبس چې مونږ دنه نخلاص شو نو خرسي کوي یوسف زيرونو خپل او په یو قیمت لیک سره کوټه سمونه کوټه نو وایې ځکه کوټه پیسو باندې بېنه کیږي نه معنا ذا چلو کو اند قليل درایم ما دودا روپے وی د شمارم دولیدم رضان خرستو وکانو فی من الزاهدین او دی په حق د یوسف علی السلام کې ځان خلاصون کی جان چوراو ځان خلاص کته نا نو وی رم او وی ویچ دا غلام د کیسوخه خلی بولی په شوروشه ارور او قبرات چنا په دی خنهر سو په دی خنهر سو نو قیمت دی رچت شریټ نو وسیو وزی زمسر داغه قیمت پوره کول چانشي پوره کول نو زګاغه د میسر وزیر او کنه وزیر اعظم یاثو ناغه هغه ستو وقال الذی اشترى من مصر وی هغه سړی چې وارس دیسو په لاس اسلام په مسر کې لمراته یې هغه په لی بیبیته وې اکرمی مسوا هو چې دذځه مکان دیر زتمن ساته اړیر پاک ساک اساین فانم زرد چې مونږ له بډیره فدرا کی او نتقزهو ولذم یا بوونی سودلرا پاولات سره زکات دې زموږ دولت په زیاده چې کشر دي مونږ د د مور او پلار په زی یو چې مشران یو دا دلیل دې خبرې چې ذل خی سره نکانو کړي اخه خداغه مور په زی و غریپ په پلوې مونږ به ځان له 19 په ولادت سره کنه اغازي قصه د اسرایلیات دی نازی سي مصر واغس کوم ډیر ګرانو او بیا موي چې ته موږ د غلام په نظر نه ګورم مونږ به دوم ری عزت کوو چې کوم شی په مو پسترګو خوګ لګي ناول بددي او بیا و زمونګي او هغه دا خبره وصیت وکه ایت خال الهی الله وی زدا سکار کو ما ټیک دا سخته پتیره شو وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ صنګ چې د پلانامه جدا کو د رونو نه نو دغه سمې ځای ور کوله رسول الله صلي الله عليه وسلم لره پزماکې په مسیر کې ولنعلموه من تعویل چې تربيته وکوه ولنعلموه او تعلیم ور کوذل را دا معنا د مشکلو خبرون نو ځکه کوته بوته چې هغه د علم کورو خاندانو تهذیب پاګې کې او ځکه همیشه دې پاره خاندان کې د علوم او د تهذیب حیثا زیاتی کنا او فراغت پکه زیاتی او فرصت پکه زیاتی اسباب دیری ولا غالب علی امرهیم اللہ قادر دی پخپل و کارنخا خلقر سکی اوچه اللہ نو آگا کی اگر اگر ایخوی زبس رک شو ختم شو او اللہ اینان نبرو کی گی زبس اخپل منزل ترسو ولیکن ناکسر ناس الائی علمون لیکن اکسر خلق نپوئی گیم و لما بلغاش الدواتنا حکما و کل چې <تسجد> ورسې د یوسف علی السلام ځوانې تا نو ورکه مونږته په دغه وخت کې د خپل طرف نه عقل او علم د شریعت حکم عقل مندي او علمنا علم د حلال او حرامو جایز او ناجایز زم ولورکه دلان بیا ولته سوور کې بغیر د استاد نه ښا د دین په اړه خبره پويدل وکذلک نجزل محسنین بدل ورکو نیک عمل عمل دا که سیمون غا بدله ورکاو نکامل خلق تام وین نبوت نزه کنه دې مرادو چې نبوت په عمل نه حاصلېږي اخو الایشی دې او دال تعالی او چې نزل محسنین د دې یو بنده د احسان او د عمل بدله ای کنافع ورا وذته هو فی بیتها د السلام حالت ذکر کئ چې بیا به بی سخت رازي د آرام زه ترغه د راحت زه ترغه دنا نعمت نو بیا به بی سخت رازي ورا ودته التی هو فی بیتهم مطالبه کړه د یوسف علی السلام نه هغه خزي چې د هغه په کور کې اوسید ناګینه خو ځان ساتل ګرانو کنا اسکے چرتبردے لارکو سکی داغی نظام ساتھ لسان دی کچی ہوا فی بیتی ہا چیز داغی پکور کے او دو پاتے کے بیا بیاہو ڈیرہ گرانو مفسرین وی ولم یقل فی بیتی ہی دار دیکھو رو کدازی دے مصر کو رو وینا دا مصر تہذیب داسے ہو چار سدخدو کنا سلے باسی طرح نو کورې ریب وسی فی بیت اح ان نفسی زذر نفسنا وغلقت الابوابا او د زبردست تدبیر وکون بند لیکلي دروازه ټولی پليان باندې وقالت هي تلک وی وی چې دل ترا ش دعوت یې ورکو قال معاذ الله تدع الى المقام د و یوسا علیہ السلام چې پناه واړم پالا سره انه ربی احسنا ما سواهم بیشکره رب زما هیڅ تکړه دې زمان از ما ډیر زته کړه انه لا يفلع الظالمون بیشکره ظالمان نکامیا بیګیم اګوم درې تدبیر وکړو چې نا ودته طالبې کړو غلقتل ابواب دروازې بندې کړې وي وقالت هيتلق باقیده او تاوي او هم دريجو جواب وکړل معاذ الله دې تعلیم ورکو شیخ الخلق ته دا سه حادثې نه غره په بل څه نه بچ کېږي صرف د الله په ذات سره ښه نه پناه واړې الله سره نه پتاوي زنون کېږي معاذ الله اعوذ بالله اوه نلاولی بچکی کنا آقر طبیعو هولی اجتنابو تم ملوجوه چیزان پورا ساتی کنا ملالانو مخلقا ابستا پا نیت پوری خبری ایو محلل استعازتی دا مقام دا استعازی فَحَكَذَا یَمری ان یستعاذ باللهم من المنکرات دی موږ ته تعلیم پرې هوغو چې د هر ګناه نه ځان بچ کوی نو الله نو سوال کوي چې الله ما بچ کیږي او ربی احسنا ما سوای کمرت ناغازیز میسر شي ربی نو یی د عرب لفظ استعمالی کیداسې کل مم ملک شیان فهو ربوহু چ څوک د سشې مالیک شه رب شي رب المال رب الارض رزمک مالک عبدالمطلب چې ابراهاس را خبرې کولې چې برهاو توي د بیت الله تپوس نه کوي او د خوانه تپوس عبد عبدالمطلب وې کنا چې انا ربو الابل و ان للبيت ربن سمنعه د دو خانه مالک مزګه ته پوس کومه ادب ایت الله مالک شته چې د پوس کی کنه نا ته شي چې کلم مطلق ذکر شي امام راغب وایي ولا یقال الرب مطلقا الا لله چې رب لفظ ذکر شي کنه مطلقا نا غ الله تنم او چې ظفت یوشي نبي ارچات ویلی شي رب المال رب الابل رب الارض دار علي رزق دي وي ربي چې زما مالک دي زیا غستې منو ماغه زما زې څومره ښه ستکړې زما عزت کړې نو ناشکری نشم کولی او بلدار چې ظلم بوکم ظالم ناکاميابې کنا ولقد همت به او يقينن دي خزي قص کړو يوسف عليه السلام دراني ولو وَهَمَّا بِهَا لَوْلَا رَعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ او دبا هم قصد وی او که لی دل حجت او دلیل دخپل رب هم نا اغم رات دی چه غیر اختیاری غیر اختیاری روح المانی وی بمقتضد طبیعت البشریت بس داده بنده په طبیعت کشته داده سه ومثلو ذالک علای کادویت خلو تحت تکلیف ولیکن پدیبا نسوب گناګار نای داغه هم دې چې زړه کې خبر راشي غیر اختیاری نو زه دا خبر راغلې وې او کني ویل دله برهان در خپل برهان امرت څه دې هغه علم چې مخ کې وتاوي و علمن دا امرت ده او نورې خبرې ټول اسرایلیات کې اکثر د یعقوب علیہ السلام مجسمه ولیدا پلا ورو مخامخ شه څنګه مخامخ نبرهانو سو کویل تا کور کې بت پروته ناخزولګیلې پغې پرد واچولې نا کوي دغه لپاره برهان چې خاطه د خپل خدای ناش شرمیږي ازب ی اصل دا ټول واقعیات چې اسرائیلیات کې برهان چریذ د دې اطلاق بغیر د حجت نه په بل سند نه راغلي ادي ولې دا سخان ورکړی یعقوب علی السلام مقام اخشو اخلي کې ګوت نیولې و هغه خبر نه چې کم زیاده کم زینه دینو کنا غي سري کني ویلې د حجت د خپل ربم کذالک ال نسری فانو سو اول فحشاءم الله دې دغه زمونږ شان دی او پولمبیا ساتو چې لري کوډ دنه هر قسم ګنا کوولو کې یو کلوي دي اسوا مقدمات د ګنا قتل عبري کول د سو او فحش عين جو خیانت طويل شي دین دهر سره نام دی بچ کا نو دي دی کوم فسرینو په زور لګولې دي بیزاویم وی المرادو بهمیی ملو تبعی و منازعات تشهوتی لل قصدو قصد او قال الماتوری دی ابو منصور ما توری دیم وی چه هم بها هم خطرتن دا قصد وراداغا و چزلو کی راشی بسنو ولا سنع علی فيه اب اندبا کسی اختیار نیه وياخترب القلب ولا مواخذت عليه پلی سوق نیولې نئی مدارک نقل کړي هو دا هم ویولې وي ځای مشاکلته نو وي انما عبر بالهم لمجرد وقوعه فی صحبته دمهکه هم سره واقعیا شکو مرګرتیا کې نوزکه اته په هم سره تعبیر وکوبې طریقې المشاکله تھی له ل شبهه دانا چې کنه هغه هم او دا هم یو شانتی دي نازیک مشایقلت ده سه پر اخیده د کوي صالح السلام چویلو چې تعالی او ما فی نفسی ولا علی ما فی نفسک سمره جدا ایدا د نفس دی صالح السلام او هغه نفس چې الله ته نسبت شوی دی اته دی چې کوم لړل تپل شوی دي وګوره زمو مفسرین نقل کړي جی بیا رستم نری تفصیل از یہ سیپاری سرافا خدالت ہم جی بالکل کیناست ہوتا ہے لا دیان انبیاء عصمت اللہ پہ کھلے انه من عبادنا المخلصین بیشک دیده مونگ دو بندیان نو چی خالیس کریشوی مخلصین یو مخلصینی او چې باک ځان زن پا محنت مشقت سره او مخلصین اگر تیوی چی اللہ علی پذلوکی اخلاس چولی وستا با قلبا با دوارو مند کری دروازی تا یوسف علیه السلام تینا تختی دو اداور پسیوا وقدت قمیسه چی اگر پلاسور نر نويش لو کمیست د یوسف مندوب ورند شا طرفنم وال فیا سیدها لذل بابو اومنت دوالو غ مالک خپل دروازه سخان دروازه کولاو شو چې څنګه دی هواتو نو عزیز مصر را روانو قال تو ما من اراد به کسوان نو د غلط کار او د ګنا انجام ملامت یایی کنا دا ملامت شوان د خپل ځان صفائی کوي نو وی وی چې سزا سزا دا چا چې راز له رښتا ده حال سره د خیانت الا یسجنا مگر دا چې ا دې شي او عذاب النلیم او یا دې سزا ورکړی شي سخته عذاب دردناک فله فیصلو کړی زموږ سره دا نو د دو ټولو اختیارات د دیو نو بس د قانون کتاب مخه تکی خو دو اقلمی راوا واستو تزماتا فتوا ده چې دې جلتوا چول شي یا ده ولا سخت سزا ور شي او په موت یې نه ده څوک نه ځکه په لاره او سره محبت ته قال هي راودتنیه النفسي ويصوب عليه السلام د خپل طرف نه په صفایي کې او دا لازمي ګوره ښا کنی را دومره د دې خپل مشران قدر کړی دی روسو راضی خدای خود قدر زاینه دي کنه داغه پتا باندې داغه لګي نو ته به خپل صفائی کوي کارس کیږي ښا خو ایوب علی السلام دې زمانه مطالبه کړی ازما د نفس بس دومره وینو چې هیر عادت ني آن نفسي ذلو يخلق لګ خبره چی کنه ناغه ما قللا وذللا لګئی هډر مطلبی مطلبې پکه وشهد شاهد من اهل ان عزيز مصر سره خپل مشیر را روان مشیر مشير ناغي چې بس زده دي خبره فیصله کومه ما ته دي حل خر راځي ښایو کلايو غواه چې د اهل د خزينه او إن كان قميسو قد من قبلن كوي كميس ده يوسف علیه السلام شده ده لشوه ده مخينة فس ودقت ندا برشتيني وهو من الكاذبين او ده بايد در اغجنونا و إن كان قميسو قد من دبرن كوي كميس ده يوسف علیه السلام شده ده شوه ده شاعترفنا فكذابت ده در اغجنة ده من الصادقين او ده بايد رشتينونا ابن جرير وئی جماکا نبی سوبین تا ما شوم نو چې خلقو د نواشم جوړ کړل و لیکن کان رجلا حکیما ته او خیار سره او دا خبره وکړه او یې من خاصه الملك دد بادشاه د خاصو خلقو نه او صاحب د بحر وای کان راجلان حکیمان من اهله هم او خیال سره او د ذلخی پرشتہ کې وديتن از دیو زراین یاخذ الملك برائه ويستشيره بعد شعب د نه رائے اغستا او د نه سره مشوره کوله مشیرو کنه صاحب د بحر وای اوگور حسن بسری مجاہد اکرمہ قطع دا طول وی لم یکن صبیین لیکن نو کان رجولا حکیما داو ابن کسیر نقل کی واغا حوالا مون پیدا نکر جا حضرت شیخ باوی کان رجولا حکیما زالحیت گر اراغلی ہووی ناغا سمرا خب بہتر پیسلو کلا عقدها فیصله فسو کړا پی په حالات باندې دشتدې کنه تا توا ګوري علامات ته د فقه د لوی فقره نه به یې فیصله کوي اس دي کې یت نشتر چې مخکن سم مطلب ورست نه خو خبره را دفا کړا ولی زاس واقعت خلق را جمع کی دا خو خيار سره او بس وي پرې خبره ته یت نشتر فیصلہ یو کړه ازګه قرطبی وی چې فی الآیه دلیلن علی القياس چې قیاس تدې په دین کې او الحمل بالعرف والعادت کله وت یو خبره په عرف او عادت باندې فیصله کوي ها دا عرف او عادت تا چې تاسره سوکلاس وایي نه اکثر جامد دماغ کې نشلیږي ولی مخی یو بلته مخی کنه او چه نا تخت تینا نو بیا بیروستوک جامل هسل رازی نو خبری ده عرب سره موافق وکنه فلم ما را قمیس و او کل چه ولی ده عزیز مصر قمیس ده یوسف علیه السلام پخپلا قدامن ده برن سملمنیت نوڑیوه شلی او ده شا طرف نا قاله انو من که ده کن نو پخپلاوی عزیز مصر چې بس من کوشو ده طول ده دی چلاو فریب دخوا انکه دکون عظیم یقینا د چل او فره په ډیر لوی دي د بندک مقابله کی عزیزیمه سروص یوسف او ارز هازا ای یوسف د دې خبرې نن ماخله او بساسی بیزته جوړی کیو فره دا وبس د دې غاک چاته مکوخه اخه پس دې چی خبرې نشي کولی سکتے یو کړه یوسف عارض عن هذا مخوالاو دی خبرنا وستغفری لی زنبی که او خذ تیوی چه بخنه غوالا دخپل گناه دا پارا دا اللانا ولی الله خوار چا مانو اینکی گنت من الخاتوئین یقینان هرڅ سو دی خو غلطی استادا خوا وی من اللہ چه غلطی استادا دا ټول دا دید این شورو شوا دی یوسف علیہ السلام براعتا ازیز مصر دخلینا بیا رسپ زدی دخلینا طول بداغا براعتا داغا ذکر کوي اندا سلورم حال دردی دائی پوری عیسیب علیہ السلام ذکر شو پینزا میں ذکر کی داغا وقال نسوتن فی المدینة امرات العزیز تراوید فتا نفسی خبره اخو دنڈورا شوا خبر چه تپٹا پاتی کی خوا کاریدیر اگوره د باتش ارانو قرانې واخه کارسی خو خبره او خلک یې کنا نو او وی غزنانو په دې مصر کې مدینه هر خارته وی چې ګورایې بکارش ویل اخزاد عزیز مصر چې دا تراوی د پتا مطالبه کړي دا د خپل غلامنه النفسه ذ نفس دا غم قد شغفها حبام یتنن چی دی ونه کلیه دلر محبت دا غو دیوسته کتلین دي چې زاسو کې ما دمر معزز خاتون چې دا عزیزي می او دی په لغلام چې نوم په غلام دي ديو بالکل ستنه دي کتل دمر محبت په مخاغز دي دا انا لنرا فی ظلال مبین یقینا نو موږ دې لاره پکالته کاره غلطه کی حوی ګم رئیس توہیه مسلمانانو مطلب دار چې دې رغه ټغالی کی دې سیاسی غلطی کړي دا کوس آزادوي د دې مساویوي نو خبره نه وا ځکه بمصر کې دې خبره باک نو ښا خدا غلطی او تذکوي چې نوم په د غلام دي کنه فلما سمعت بمکر ان کله چې خبر شو دا زلیخانم و تاخلینو دا دیپ دی غیبت سرا بی مکرهن ارسلت الیهن دیت ایستازی اولیگل راجم اکڑی و آتدت لہنمتکن او تیاری که دید پارازے دا ناستیم تکی آگانیو با لختناو غٹی غٹی صوفیو اولی بات شایع کارو و آتد کل واحدت منہن سکینان او ري ګلا هر يوي تپدي کي چالو نکته مې سر تهذيب داو چې ډوډې نه مخ کې به مي وي خړې سكينن او مي خو دي وقالت خرج عليه انه وي خزي دي عزيزي مې سر وي سبله سلامتا چراوزه پدي باندي دي زوبد نامکړې ما چا سوتا فل عذر پيش كم فلما رآه كله چې دی ټولو ولید یوسف علی السلام اکبرنه بیرلو یو غاڼه چې دا سې انسان په دنیا کې شتا حسن په خپل ځای یو او حیا پکې سمراوه کته یې کاټه دته بالکل نه یې کټلې خروتاسو ګوري وقد توانه دې هونن هم شریکانو دا وقاري نو نوکاټیه کړه غوسې اکو لغ خپل لازونه او قلنا هاشل لله ما ذا بشرا ابي وی ټولو چل اړ پاک ذات ته ورې د تعجب پوښتکه خو سوې لشي سبحان الله او هاشل لله ما ذا بشرا دا خو بندنه دي بنديان خدا سني انها ذا الا ملک کریم ندي دا مگر فرشتہ عزت مندا اسمان نارغلی دی کټکول معنا ده نه چې لاسونه منګولې پرې وته نه عمرتنه دغې میو په ځای باندې قالته نووی خزی د عزیز مصر فزائلکن الذیم دا غلم ده ښا ما خلا لاسونه نه دی غوس کړی اته سبحان سچلوشو دا دی تاسو تویم کننا اوې توې الذي هغه لمتون نهنی في چې تاسو ټولو زمهته کړ د په محبت کیم له قدر راوتته نفسي ف او زه دروغ نو یقین مع مطالبه کړي د د د نفس نودي ب د ځان د ګوره دنا په لباابونه دا خریاب د د ځان بچ دیر په لوي همت سره کا ولئن لم يفعل ما امروه او کچره دي وسو حکم نماني هغه چې مونږه ته امر کوي لا یس جناننا نو دی په جیل توا چولشي ولایکونم من الصاغرین او شپ دیر ذلیلان هغه خبرې کولې دي نور بصره مرګرتیه کوله او و تا بیوی چهو گورست دور سنگ ایزد تا دی کور کی کنا دا عزت با دی گور بیانی او دو مشرانو خبر اخطا مغور زوا دا جیل با سجوان دیو نتو پا پا دی جوان نی خوشحالا ادا خبری بازا اچاو پا که و تاویی دا زان خبر اکولا چالکا کدل تا خوشحالنو مونگ با دی دینا دیری زد کوخا پریز دا, دا کورو علت رازا اریو بګې خپل دا دعوته غروسته یوسف علی السلام په خپلوي چې الله دوی خطولو ما ته دعوته راغله قال رب سجنی وحب الیا یوسف علی السلام چې اره زما دا چې ما تډیر خوخذي زکه په دې کې زما تباہی ده په دې کې زما د اخرت خرابیدا په زما اخرت او جلیل چې دی نو ټیک د سختي شتهې پهکې خو د دی نه هغهښ هغه زما خو م ما دوونه نی ل داغ سنا چې دي ماله دعوت تر کې ټولې جمع شو وکن په طرب داغ کار له تصریانې کې دهننه او یاله ک چېتل لري نهې زمانه دا چلو فرب ددي او د مکر د دي سب نزخ بند. بنده خو خپل اختیار نشته دی ز بهديتهلانو کوم پاکومجااهین او دنیا د جاه لاو په شانې بشم فستجاب د ربو په سربانانو کې پس قبول کیاو د لرا رب د نو لې کو د دنا غ چلو فرب ددي پاک سا کو د دا طلب شید کې چ هغه پرستی کنه ناګی ده د دنیا سختی خو غوړکې چې خیر د دنیا سخ ده تیره بشي او د اخرت ځان نتاوانې کوم هغه تاوان خو بیا نلر کې که ان انه هو السمیو لالیم بشک الله کې دعاګانو او په درچ په حال باندي خبر نغله کې ده نو بادشاه او عزيز مصر او سمچ ارکانو د بادشاه اغي وی چې د دې بل حل نشته دوی واجيل تواچو خلق به نوېنی بس دا خبره به خلکو په خلیبه ناراضینو ثم بدلهم بیا ډیر وخت پس دې دا خبره ښکاره شو چې دا د اصل کې علاج دی ښا نمبعده مار اول آیاتې پس دا غینا چې ویلې دي نه خې نشانه د صداقت د یوسف علی السلام چې دې رښتینی دي دته څنګه نشته دی ټول نقصان دې طرف نه دي مخا مخه خلق تاسوم الامه تکي بیا ها خبره سوچې دي ټولو کې مشوره وکړه لز جنون نو حتا حين چې جیل تا واچې د لرات ریو نامعلوم تاریخه پورې بس یبه نو نامعلوم ده چې بس دا خبره د خلقو ذهن نوځي نبی ابو عربه سنق دا پنځم حالت دیسو په لاس اسلام چې بیا به څخه ترلاسه او جلت روان شو په اخر